Psalm 65 Till dirigenten En sang med musikkledsagelse av David En salme For dig er det lovprisning taussett Gud på Sion Og til dig skal løfte bli infridd Du som hører bønner Ja til dig skal mennesker av alt kjød komme Missgjerninger har vist seg å være mektigere enn jeg Våre overtredelser kommer du selv til å dekke over. Lykkelig er den som du utvelger og lar komme nær, så han kan bo i dine forgårer. Vi skal visselig mettes med det gode i ditt hus, ditt tempels hellige sted. Med fryktinngytende ting ska du svare oss i rettferdighet, du vår frelses Gud, den som alle jordens ender, og de som er langt borte på havet setter sin li til. Han grunnfester fjellene med sin kraft. Han er virkelig ombunnet med velde. Han stiller havenes buldring, deres bølgers buldring og folkegruppenes larm. Og innbyggerne i de ytterste områder skal bli redde for dine tegn. Morgenens og kveldens frembrudd får du til å av glede. Du har vendt din oppmerksomhet mot jorden, så du kan gi den overflod. Du gjør den meget rik. Strømmen fra Gud er full av vann. Du bereder deres korn, for slik bereder du jorden. Dens furer gjennombløtes, dens klumper jevnes ut. Med øsne regnskurer bløtgjør du den. Den spirer velsigner du. Du har kronet året med din godhet, og dine spor de drypper av fedme. Ødemarkens beiter fortsetter å dryppe, og høydene binner om seg med glede. Beitemarkene er blitt kledd med småfe, og lavslettene, de er dekket av korn. De roper i triumf, ja, de synger.»